Микола встиг прикусити язика, на якому вже вертілось. От так за одну ніч вальтанці змололи, от часи пішли. Режим, тетоню, режим, розводить довгими руками, наче обертає млиновий камінь у стим і насторожено позиркує на тата. Кидай у борщ свої баскетбольні лаври. Оце в Канаду прокатайся і комедія фініта. Ну і невісточка появляється на родинному обрії подорожніх. Буде, Микола ранкова і вечірня перекличка особового складу родини. Сам ти заварив цей кандьор. Правда, у стимові такої й треба. Пригинайся, Миколо, пригинайся, бо вскакую коляску до сянька. Я умовила нашу городищенську стоматологічну гусочку. Вона поїде у твоє у Мукачеве, а ти бери мішок зубного цементу і сюди, в городище, на її місце». Вже з обласним зуб, о, зубодером домовилась. Устим якось одразу понищав. Руки обвисли, як посічені іржею млинові ринви. Вчора він таки торочив з нічев'я, що непогано було повернутися до батьків. Бо шестеро старших братів розкотились по світі, як баскетбольні м'ячі. Кожен уже знайшов собі виямок чи гніздечко і пускає корінь. А батьки таки старіють. Але чимось треба було розчулити роману, оглушити її сантиментом, щоб непомітно переступити найостаннішу смужку відчуження, за якою лише беззахисна, підвладна твоїм губам і дотикам твоїх рук істота. Мало чого може натервенити нетерпеливий мужчина замить до цілковитого оволодіння жінкою. Ще не таке може не обіцяти, знаючи, що і він, і вона забудуть про обіцянки, як тільки залишаться на одинці». А ця троянська лошиця вже в'їхала в його долю? Могорич той могорич. ляснув себе по сухих стегнах Микола, підхопив під пахви два мішки і засипав їх у кіш. Розділ десятий. Сашко Тур слухав, як повзе по його вишневій щоці комашка. Думав, розчавити її чи ні? Не хотілося запаскудити щоку комашиною смертю, але й терпіти наругу над своїм обличчям, навіть як би спа, не дозволить. Обережно згріб пальцями дрібне створіння, вгидливо розтулив кулак. На долоні причаїлося поцятковане чорним накрапом сонечко. Сашко кволово рухнув губами, щоб його посмішка була зрозумілішою йому самому, і додав Пора тобі, браток, вшиватися на сплячку, бо задушать пустив комашину на теплий погон, і вона завмерла між трьома зі ручками. Тепер він усміхнувся ревніше і подумав. Тепер ете. Грин запустив мотора, умки, і радісно пошкріб себе за вухом, у яке набився тріск та схлипування машини. Колись це була знаменита емка, яку підкова хотів здати на брухт. Але Грин віддав школярам залізятче удвоє більше і розшарпаний шарабан, ті ж таки піонери вкотили на його дворище. Впізнати тодішнього механічного динозавра майже неможливо, бо Грин його так перейнакшив, що не впізнав би й основний конструктор цього винаходу. І щоб замести сліди, Грин назвав свій винахід «Умка», що розшифровується так. «Універсальна машина, котора-автомат». В «Умку» Грин вклав всю свою увагу про досконалість сучасної техніки, а особливо про її універсальність. В неї можна пиляти дрова, вирати, вивозити гній, білити хати, обприскувати сад, ребити кукурудзу і різати вапняк на наріжні бруски хати. Словом, легше перерахувати, чого умка до чого не придатна у гриневому господарстві, ніж назвати її технологічний репертуар. Машина виповзла із гаража, як допотопне страховисько із печери. Гринь вершникував на ній у маленькій брезентовій кабіні, вертів волохатим вухом, бо вловив, що мотор хоче обманути його на одному такці внутрішнього згоряння. «Поїду на поле, щось мені не наравиться звук гусляревого комбайна», каже Гринь, коли намацує здоровою ногою столочену землю свого подвір'я. «Гриню, а от пістолет ви б могли виточити?» Сашко видирає реп'яха із поля своєї шинелі. Щойно повернувся з Помідорицька, де Ярославина Ланка закидала гнилими помідорами двох шоферів, які не встигають вивозити з овочесховища ящики з перебраними плодами. Ледве помирив, на щастя, в одному грузовику кепські гальма. Налякав шофера маленькою дірочкою в талоні, обійшлося. «Ей, який ти хитрий Сашко, не можна. Ми державні закони знаємо. Там усе запаяно. Гринь репить ногою, несе відерце води, щоб залити в радіатор. Ну, а якби прийшлося? кров з носа, по закону те пере те. Ні, не можна, запаяли. А якщо тільки деталі. Кажи, Сашко, скоріше, бо я вже йду. Тур зняв сонечко з погона, випустив його в спориш, де шестонували солдатики в розгалунених червоних мундирах. Підійшов до Гриня і шепнув йому у волохате вухо: "Мій товариш, ви його не знаєте, із Ямпільського району. Загубив затвор, Самі розумієте, те перед те А то, чи можете, чи можете. Гринь перехняблюється на верескливу ноту, підбиває безкозирного кашкета, манить за собою тора потовченим, замученим пальцем. Весь гринів гараж обставлено дерев'яними полицями, що нагадують бджолиний стільник. Напевне, Склад районної сільгоцптехніки скидається на енний філіал гринових скарбів, розфасованих з таким педантизмом, що навіть Еля Губа вигукнула б. «О, майн гот!» Сашко присвиснув, імітуючи міліцейський свисток, і гринь з докором озернувся на нього. «Чого ти?» «Лиш не знаю, чи є. Вчора ввечері приїздив старшина з Рівнополя». Дещо взяв із ящичка з непонятними деталями. Сашко ще раз свиснув, але цього разу на його посвис навіть могла б вийти з хати Сашкова дружина. Саме так він викликав її колись на побачення. Правда, я сьогодні дещо знайшов під кущем бувини, бузини в себе на городі. Теж непонятне. І поруч твій хлопчик звиняй, кубку наклав. Турпочервонів при його соковитих рум'янцях зробити це було вкрай важко, з незавпогонами. «Ну, ти тут вибирай, що не треба, покладеш на місце, а я в поле. Либонь у густера ранні зап... запалювання». Гринь тиснув кабіну своє тіло, потім довго втягував протест ноги, приток на тімі безкозирний кашкет і вигнав умку на вулицю. Мариня встигла сховатись за ріг хлівчини. Непрожоване яблуко перегатило їй горло.